Kapitel 17 Ingen kula träffar människan. I det här läget hade den svenska ledningen alltså beslutat, den femfalliga underlägsenheten till trots, att man skulle släppa lös sitt folk i ett anfall. Det hela var ett desperat försök att återta initiativet. Och det var i stort sett det enda man kunde göra. Beslutet var inte fullt så dumt som det kan verka. Som tidigare nämnts var det svenska infanteriet stridssätt extremt offensivt. Man strävade regelmässigt efter att nå ett avgörande genom ett anfall, genom att gå fienden i bröstet och tvinga honom vika inför spelande pikar och bajonetter. Eldstriden spelade en rätt liten roll vid sidan av det direkta hurra och gå på anfallet med blanka vapen. Det hade varit helt emot det inötta taktiska tänkandet och till och med reglementsvidrigt att möta det ryska anfallet stående stilla. Att ta emot det fientliga stormanloppet med ett statiskt försvar hade varit mycket dumt. Ryssarna skulle då kunna nyttja sin enorma eldmässiga överlägsenhet och på kort håll skjuta de stilla stående svenska bataljonerna bokstavligen talat i bitar. I eld kunde svenskarna med sitt dåliga krut och sina puttiga fyra pjäser inte tävla. Svenskarnas enda chans låg i ett anfall. Ett anfall med blanka vapen. Inte för att ett anfall med blanka vapen var speciellt tekniskt effektivt. Tvärtom, bajonetter, värjor och pikar orsakade mycket få sår under strid. Majoriteten av alla de skador som orsakades på ett slagfält var sår av skott. Elden dödade det absoluta flertalet. Det var också mycket sällan som bajonetter korsades. Det hände för det mesta då ingen av de inblandade parterna lätt kunde undfly, som till exempel under strid i bebyggelse, i befästningar eller vid överrumpling i mörker. Det finns en hel del romantiska föreställningar om långa handgemäng med blanka vapen och kolvar som något vanligt förekommande. Inget kunde vara mer fel. De blanka vapnen kom rätt sällan i bruk under slagen. Det kanske främsta användningsområdet för bajonetterna var att avliva redan sårade motståndare. Ett annat tillfälle när de blanka vapnen gärna togs till var då man förföljde flyende. När strid med bajonettman mot man någon gång verkligen förekom var det för det mesta av liten omfattning och varade bara några korta förvirrade sekunder. Parentes. När det dock kom till något kort handgemäng hade svenskarna ett visst övertag genom sin utrustning. Den värja som alla de svenska soldaterna bar var kanske det bästa blanka sidovapen som någonsin funnits. Den var lika lämpad för stöt som för hugg. Den svenska bajonetten hade en stadigare fastsättning än som annars var brukligt. De var där genom betydligt bättre stötvapen än många andra armers, som lätt föll av eller blev kvar när skinn, muskler och ben slöt sig om klingan. Hur gick då en strid egentligen till? En populär föreställning som här gör sig gällande manar fram bilderna av två stora massor av folk som brakar rakt in i varandra lik två skenande jordar under vild strid man mot man. Så gick det mycket sällan till. Striden var för det mesta avgjord innan det överhuvudtaget fanns chans till något handgemäng. Vanligtvis gick strid till så att ändra sidan, trögt och sakta och ofta under oordning, närmade sig den andra. När man kommit inom räckhåll inleddes en eldstrid. Blev angriparen inte stoppad av försvararens salvor, tog försvararen in i nio fall av tio till flykten. Innan man kommit till den kritiska stund och bajonetterna skulle korsas vek alltså ändra sidan och försvann bort. Att man vek berodde inte på att man besegrats rent fysiskt det vill säga knäckts genom en intensiv eld för även om så skedde ibland så var inte heller eldstriden en speciellt effektiv metod. Skottväxling kunde istället vara en metod som var både kostsam och långvarig och hade ofta ingen direkt avgörande effekt. När man vek berodde det istället för det mesta på att truppens mod och stridsvilja börjat svikta inför den beslutsamma framryckningen. Man besegrades så att säga psykiskt. Detsamma kunde också hända angriparna som helt enkelt kunde stanna upp inför en stadig obruten försvarande front och bli fast i en av dessa långa eldstrider som fältherrarna så gärna ville undvika. Strid har alltid haft en mycket viktig psykologisk dimension. Stridsmoralens betydelse för en drabbningsutgång kan inte överskattas. De enskilda soldaternas vilja att slåss, deras beredvillighet att gå till angrepp mot sina motståndare, deras förmåga att härda ut har alltid haft och kommer alltid att ha en avgörande betydelse för vem som segrar i en strid. Om man betänker detta förstår man att den svenska taktikens främsta fördel inte var teknisk utan stridsmoralisk. Man förlitade sig på den egna höga stridsviljan och på att motståndarens nerver skulle givika först. Den sida som anföll hade alltid ett visst övertag stridsmoraliskt. Det är ett axiom inom krigsvetenskapen att offensiv stimulerar medan defensiv deprimerar. Viktigare än detta är dock att anfallet med blanka vapen genom sin form ökade soldaternas vilja att slåss och närma sig sin motståndare. Fenomenet brukar kallas för flykten till fronten. Det innebär att om man närmar sig en fiende som försvarar sig med häftig eld och man själv är hindrad att svara med samma mynt finns det bara ett sätt för soldaterna att få slut på faran och det är att pressa anfallet vidare, att angripa. De svenska soldaterna var fångar i olika taktiska strukturer som tvingade dem att gå till attack. I den svenska armén sökte man också hela tiden att begränsa elden för att tvinga knäktarna att ta till inbrytningen med blanka vapen för att freda sig.